tan kokunatte desconull no puc deixar ningú Això fa que encara tingui un altre deute amb tu. Que tampoc em pensa pagar, oi que no? Per cert, els he lliurat el document que ens exigien amb l'excusa de publicar informació amb unes quantes dades falses. El govern està accelerant en secret una esmena a la llei, però sembla que patirà un contratemps molt aviat. No troba que nosaltres també hi hauríem d'intervenir en aquest pla? No, perquè segons els documents que m'has donat no hi haurà problemes. Que s'actuï d'acord amb el pla, doncs. La creació humana. Oh, bon dia, senyora missato. Oh, oh, oh, oh. Bon dia. Yeah! Uh, uh, uh, uh. És boníssim veure's això a primera hora del matí. Que no és cafè, això? Fa molt de temps que el millor menú que poden prendre els japonesos al matí és arròs, sopa de soja fermentada i saca. Això deu ser per vostè. Mm, què dius? I ja que toquem el tema, avui a qui li toca preparar el dinar, eh? Em fa l'efecte que ara començo a entendre per què continua soltera, vostè. Sóc un xic barroera, ja ho sé. I no gaire assenyada. Mm, tanca la boca, tu! Ja he acabat. Segur que vol venir al col·legi aquesta tarda? Oh, i tant! M'he de parlar amb el professor del teu futur. Però si té molta feina, vostè. Tranquil, això també forma part de la meva feina. Forma part de la seva feina. Um... Eh, sí? Ah, moltes gràcies per venir. Sí, espereu un moment. Si us plau, senyoreta Misato, no surti així, eh? Em fa passar vergonya. Bé, d'acord. Bon dia, senyor Ikari! Anem al col·legi? Adeu, senyoreta Misato! Adeu, que us vagi bé! Vinga, anem de pressa! Quina gràcia! Però de mica en mica comença a ser més obert i s'expressa amb més naturalitat. Sí. Acaba de sortir de casa i el pots vigilar, com sempre. Mad. Oh, oh. Quava pati és? L'ha protegat el el protegeix aquesta dona tan maca? Cabo roscasan. Ai, la veritat és que la senyoreta Misato està molt bona, Segó. I a més li tinc respecte perquè és la cap d'operacions. Mm -hmm. Segur? Mm. Ah. -hmm. Mm -hmm. eh? Aquests nanos estan... Tenim tocats del a ja, tu et que sembla? Que n'hi ha, per tant? Que no és el nostre rival? Ni Antoji ni els altres no s'imaginen com n'és de barroera. Ai, m'agradaria tenir una nòvia com ella. Mm. Em sembla que patiràs molt. I tu... I tu no entens res de res. Mira, tu encarrega't de la pau de la Terra, que nosaltres ja ens encarregarem de la Misato! Ai... Comprovada la refrigeració de la màquina número 1. Continuem l'operació segons autòlegs. La pau de la Terra. Per això ja hi ha l'Eva. Però què és l'Eva? La clavilla d'entrada fa olor de sang. Però tot i així, aquest lloc em fa sentir tranquil. O sigui, que encara no he entès res. Com està la peça vital del tòrax? Totalment destrossada. Ni tornarem a fer una de nova amb la quantitat fixada al pressupost suplementari. Amb la màquina número 2 que arribarà d'Alemanya no tindrem tants problemes, oi? Podria ser ben el contrari. Pensa que tampoc no surt de franc enfrontar-se als apòstols. La veritat és que, malgrat que el destí dels humans depèn de tot això, no són gaire generosos pel que fa als diners. No s'hi pot fer res. No només de l'Eva viu l'home. La gent que ha sobreviscut necessita diners per continuar vivint, també. El pressupost. Així, doncs, el comandant està reunit? Sí. Ara té una reunió en un avió. M'agrada aquesta tranquil·litat que hi ha quan el comandant no hi és. Amb el seu permís. No li fa res que segui al seu costat. No em pensava que el pressupost per a la recuperació de mostres s'aprovaria tan aviat. El comitè també vol donar prioritat màxima a la seva pròpia supervivència. Per això no regateix els diners. De moment no apareix cap altre apòstol. Aquest és el seu argument. I una altra bona notícia. Les administracions de tots els països, tret de la dels Estats Units, han acceptat el pressupost per leva número 6. Però els Estats Units aviat ja estaran d'acord. Aquell país té com una mena d'al·lèrgia a l'atur. I el teu país, què? Hi prendrem part a partir del model número 8, perquè encara hi ha feina en la reparació del número 2. Però tot i així tenim un problema. Encara n'hem trobat el pilot. Els apòstols apareixeran una altra vegada. No tenim altre remei que enfontar-nos i destruir-los. A mi tampoc m'agradaria passar una altra experiència com la del segon impacte. Llavors... El segon impacte que va provocar la desaparició de l'Antàrtida era... Sí, els llibres d'història expliquen que va ser la caiguda d'Aeròlids la culpable d'aquella gran catàstrofe, però de vegades s'amaga la realitat. Fa 15 anys, els humans van descobrir a l'Antàrtida un primer objecte en forma humana anomenat Apòstol. Però mentre l'investigaven, hi va haver una gran explosió de causa desconeguda. Aquesta és l'autèntica història del segon impacte. Llavors, quin objectiu tenim, mare? Som aquí per pronosticar i prevenir el tercer impacte. Per això s'han creat el NERV i les Evangelion. I a propòsit, demà actuarem seguint el pla establert. Entesos. Bon dia. Bo, bo, bon dia, senyora. Avui tinc feina a la ciutat antiga de Tòquio. Suposo que tornaré una mica tard. Adéu. Uh, adéu. Costa d'imaginar que aquí hi havia una gran ciutat que anomenaven la Ciutat Florescent. Ja hem arribat, no? Però per què ho volen fer aquí? I per què les forces armades d'autodefensa estratègica hi són en aquest projecte? Les forces armades? No, no se'ls ha permès de ser-hi. Per això poden fer el que volen. Voldria pronunciar unes paraules d'agraïment per la seva assistència a la demostració del nou producte de les indústries pesant i química de la nostra comunitat japonesa. Després els acompanyarem a la sala de control perquè vegin l'assaig oficial. Però si ens volen fer alguna pregunta, facin-la us plau. Sí. Vaja, si és la famosa doctora Litsuko Akagi. La seva presència aquí és un gran honor per nosaltres. Si no li sapreu, li faré una pregunta. Sí, sí, pregunti'm el que vulgui. Pel que ens han dit fins ara, a la màquina li han incorporat un motor de combustió interna. Sí, és un dels elements més destacats que presenta. Asegura una acció estratègica durant 150 dies seguits. Em sembla massa arriscat que una arma terrestre dissenyada per la lluita corporal porti un reactor al seu interior, i des del punt de vista de la seguretat, també. És molt millor això que una arma definitiva amb una autonomia de només 5 minuts. Un control remont no pot solucionar cap problema en cas d'emergència. Jo diria que és més assenyat fer això que no deixar la responsabilitat a un pilot i provocar un problema de contaminació psíquica. De això no seràs mai adulta. També hi ha problemes amb el control humà. Crec que la nostra arma és molt més segura que una altra arma que, més de ser perillosa, resulta que pot perdre el control. Una arma que no es pot controlar està fora de tota lògica. Igual com una dona quan es posa histèrica. Ningú sap com tractar-la. Per això són necessaris la tecnologia i el pilot. No em digui que amb la ciència i l'ànima humana es poden vèncer aquells monstres. Ho pensa de debò? I ja clar que ho penso. Només confien en l'ànima humana en una cosa tan secreta com el NERV i per això deixen la seva arma sense control, com l'altra vegada, i al final s'ha de demanar un pressupost suplementari molt elevat a l'ONU, malgrat que hi ha països on hi ha més de 20.000 persones morint-se de fam. A més, a hores d'ara encara no se sap la causa d'aquell accident tan important. Si més no, espero que tots vostès compliran les seves obligacions. Sort que el NERV està protegit per una llei especial, oi? Així no caldrà que tinguin tota la responsabilitat. Digui el que vulgui, però tret de d'alarma principal del NERF, no n'hi ha cap que pugui vèncer aquell cos enemic. M'està parlant del camp TA, Doncs la solució per això també és qüestió de temps. No es pensi que el NERF serà sempre el més avançat, senyora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Merda, merda de Filisteus. Ha estat una represàlia perquè no poden aconseguir els nostres drets. Ostres, quina merda, que... Ja n'hi ha prou de fer la criatura. Mm? No és una persona tan especial, només és un venitós que espera que tothom l'aladi. Però com pot ser que fins i tot ells sàpiguen qui és el Camp Tea? S'ha escampat la informació secreta. Però què fa el Departament d'Espionatge? de l'assaig d'engegada del jet a l'ou. No hi haurà cap mena de problema. Ho podran veure tranquil·lament des de les finestres laterals. A punt per engegar. Que comenci la força sols. La pressió és normal. Refrigeració normal. La força motriu traspassa el punt crític. Potència correcta. Que comenci a caminar. Endavant, a poc a poc. Que avanci la cama dreta. Molt bé mou -te. A poc a poc! Avança la cama dreta! Oh! El balançatge és normal! No hi ha problemes de potència! Va bé! Ara avança la cama esquerra! Vinga! Vaja! De moment camina! Té una mica de raó destar orgullós! Què passa? És estrany. Està pujant la pressió a l'interior del reactor. També puja la temperatura de l'aigua de la refrigeració. Obriu de seguida les vàlvules. Injecteu el moderador. No! Està mimant la potència de la bomba. Atureu la força motriu. Parada d'emergència. Senyal de parada comprovat. No hi ha senyal! La connexió sense fil també està tallada. de control. No pot ser veritat. Uh. Pugin ah. ah. ah. ah. ah. ah. <tis> Quin robot més ordinari s'assembla al qui l'ha dissenyat. Problemes en l'aparell de pressió. Els comandaments de control no funcionen. Perill de fusió al nucli del reactor. No m'ho puc creure. El jet a està programat per qualsevol imprevist i té contramesures per solucionar tots aquests problemes. No pot ser que passi una cosa com aquesta. Sí, però el cert és que ara tenim perill de fusió al nucli del reactor. L'única cosa que podem fer és esperar que s'aturi tot sol. Quines possibilitats hi ha que ho faci? Un 0.0002% seria un miracle. No ens podem quedar quiets esperant un miracle. Quin sistema hi ha per aturar-lo? Hem fet servir tots els mitjans que tenim. No m'ho crec. Segur que deu haver-hi algun sistema perquè deixi de funcionar. Digui'm el codi d'aquesta operació. Els detalls dels programes són estrictament secrets i no són competència meva. No estic autoritzat a revelar res. Llavors demani que li donin l'ordre. Ara mateix! Sóc jo. Vull parlar amb el senyor Manda. Sí, és el secretari del ministre de l'Interior. Mira, aquest assumpte és un encàrrec del senyor Yasugui. Pregunta-li a ell. No sé què respondre davant d'un fer de tanta transcendència. No pots fer-ho oficialment i per escrit? Així doncs, haig d'aconseguir el permís del senyor Woods, oi? Ja, ja. Sí, sí, no hi havia pensat. Sí, d'acord. Gràcies. Els funcionaris són així. M'ha dit que ara prepararan l'ordre. Serà un tràmit oficial. I ara no sap el que es diu. No hi haurà res a fer després que hagi explotat. El jet a l'Own avança en direcció a Tsugi. No tenim gaire temps, o sigui que faré com jo vulguin, no s'ho malament. Ho sento. Ah, ets tu, Yuga? Digues que portin en Xingí aquí i que posin armament de classe F a la màquina U. Sí, és un cas d'emergència. No podràs fer-hi res oficial, primera que et suragui. A més, amb què la penses aturar, aquesta màquina? Amb una mà humana, directament. De debò? Sí, Pensi que l'interior de la màquina ja està contaminat amb radiació radiactiva. És massa perillós. Si me'n surto, es salvarà el món sencer. Quan tallem el senyal de comandament, escotilla s'obrirà de forma manual i accedirà dins pel dispositiu de l'esquena. Esperança. És el codi per esborrar el programa. Gràcies. L'objectiu és el jet a l'OUN i perill de fusió del nucli del reactor d'aquí a cinc minuts. Així doncs hem d'impedir que el jet a l'OUN s'acosti a la zona de més densitat de població. Iuga! Digue'm. Després de part a tan ràpidament, puja fins a una alçada segura. D'acord. I tu, Shinji? Digui'm. Et posaràs al costat del jet a l'OUN i em situaràs a la seva esquena. I de seguida que puguis, mira que no avanci més. I vol entrar vostè, senyoreta Misato? Això mateix. És massa perillós! Sí, ja sé que és perillós, però no hi ha cap més solució, Shinji. Però és que és perillós de debò. No t'hi amoïnis. En tot cas, l'Eva pot suportar el seu atac si és que es produeix. No parlo de l'Eva, sinó de vostè. Ja, però haig de fer tot el que sigui possible. Si després me'n penediré. Ja puc veure l'objecte. Bé, anem-se'n. L'alba està en posició inclinada. Deixeu anar-los. A les ordres. Vigili! Quina calor! Això és molt perillós. Atura't! No et moguis! Afanyi, senyorata Misato! És aquí. que deu haver modificat el programa. Oh! Ah! Dos minuts per arribar al punt crític de la força motriu. Els comandaments de control no funcionen. Tot depèn del destí, doncs. Misato, surti! Monta-me una vegada, merda! Senyoreta Misato! Un minut per arribar al punt crític. No pot ser. Està a punt d'explotar. Ha ah, fallat. Senyoreta Misato! Ha baixat la pressió interna. Ah! Molt bé! Visca! Visca! Que burra. Senyoreta Misato! Es troba bé? senyoreta Misato. Doncs em trobo fatal, però estic bé. Increïble! Està bé, oi? Ostres! Senyoreta Misato, fins ara no m'havia donat. Que valia tant. Ara veig que tenia raó. Hi ha hagut un miracle. Sí. Un miracle que algú havia preparat. Recuperació sense problemes de la màquina número 1. A part de l'actuació de l'oficial primera Katsuragi, tot ha anat segons el pla previst. Gràcies pel teu ajut. Els i els sostenidors... Bon dia, senyor Ikari! Bon dia! Adeu, me'n vaig! Adeu, xingir. Ah He vist la senyoreta Misato tan guapa i forta com sempre. Sí, ja ho sé, però... Quan és a casa no li fa vergonya res. És ordinària. No té sentit del pudor i, a més, és bastant bruta. Fins i tot em fa vergonyir a mi. Quina enveja que em fas. Per què? Que no te n'adones, que ets criatura, cari. És veritat. Per què? És una part seva que no deixa veure els altres. Això vol dir que sou com de la família. のビルヘルムスハーフェンを襲撃し、一度日本へと向かうエヴァ 2号機とそのパイロット。突然の首都周回は起動した2号機に初の水中戦闘を仕入れる。次回、アスカ来日。